L'alioso Liitat VA 92.6 ésguema. Des del districte de Sant Andreu de Paomamat. Radio Trinitat de Bellelles. No Francesc és la, la primera emissora local dòci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. L'alioso Liitat V 92.6 ésema. Ja ha començat el període de preinscripcions del programa d'activitats de lleure l'Estiu Esteu. A través del web del web estiuesteu.cat, la iniciativa, que enguany arriba a la seva vintena edició, ofereix experiències de fins a dues setmanes a infants i joves de 5 a 17 anys a través de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. Les modalitats d'estades a escollir són música, idiomes, esportives, multiesportives, combinat d'anglès i multiesportives, combinat d'anglès i astronomia, enginy, circ, teatre, veu, cinema i natura. En total, s'ofereixen 10.074 places. Des de l'inici del programa, 117.261 infants i joves han gaudit d'aquestes activitats. Pel que fa al cost de les estades, les famílies nombroses monoparentals i les acollidores que obtinguin plaça pels seus fills i filles gaudiran d'una reducció del 10% en el preu de les estades. Aquests ajuts s'emmarquen en les polítiques departamentals de suport a la família i intensifiquen l'orientació al servei públic dels albergs gestionats per la Generalitat de Catalunya. L'any passat es van beneficiar d'aquestes reduccions un total de 1.664 nois i noies, el 23% de tots els participants. El programa incorpora, aquest 2014, l'Alberg de la Vall d'Enbàs, a Sant Esteve d'Enbàs, que acollirà estades d'anglès i multiesportives, D'altra banda, com a principals novetats, l'estiu Esteu introdueix quatre noves disciplines d'estada. Un torn de natura en llengua anglès al mes de setembre, un torn de música també en anglès al setembre, la modalitat de música avançada i DJ, DJ, DJ així com l'especialitat de música en sembla fusió. Les places per a l'aprenentatge d'idiomes, anglès, francès o alemany, han augmentat en les darreres edicions, ja sigui com a estades d'idiomes pròpiament, 3.000 places aquest 2014, o com estades que combinen idiomes amb una altra activitat, 4.581 places. En total, les places amb idiomes, majoritàriament per aprendre anglès, sumen 7.581, el que representa el 75% de l'oferta global de l'estiu esteu, o el que és el mateix 3 de cada 4 places. El procés de preinscripció s'allargarà fins a les 12 del matí de dilluns 7 d'abril. En el moment de formalitzar la preinscripció es donarà automàticament un número que serà el de referència per al sorteig públic de places davant notari que es realitzarà el 9 d'abril. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 92.6 de l'AFM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya, uh, Maritxell Blasco, Esteve Llitra, Prontisco Miguel i Jordi Garcia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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que presenta la memòria 2013 de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Aquest matí, al Palau de la Furonda, Ronda Sant Pau 43-45, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha presentat la memòria 2013 de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. La memòria de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor recull un resum de les demandes dels ciutadans i ciutadanes en matèria de consum, el perfil dels usuaris, així com els canals més utilitzats. També fa referència als sectors i temàtiques que han estat objecte de més consultes i reclamacions durant el 2013, i avança als objectius del 2014. Més informacions, parlem del districte de Sant Andreu, que està impulsant una guia de serveis d'economia social i solidària.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 Més coses a comentar-vos, parlem dels petits paisatges de Sant Andreu. Aquest cap de setmana, a l'Ajuntament, i tal i com ja us vam informar ahir, ha senyalitzat amb la plaça Petit Paisatge de Barcelona, el Pilar d'Aigua de la Sagrera, la premsa de vida de la Masia de Can Xandri, i la primera pedra del barri del Congrés. L'objectiu d'aquest programa de l'Institut del Paisatge Urbà i la qualitat de vida és descobrir, identificar i reivindicar el valor de petits elements de la ciutat, que és important conservar i mantenir vius en la memòria col·lectiva. Pel que fa al barri del Congrés, s'ha col·locat una placa al costat de la primera pedra, la que les autoritats van col·locar quan es van començar a construir aquests habitatges amb motiu de la celebració a Barcelona del Congrés Eucarístic de 1952. Molt bé. Doncs altres informacions ens porten a parlar ara de dos vianants que frustren un atracament i detenen el lladre a Sant Andreu. Dos vianants van evitar dissabte l'atracament en un estanc de Sant Andreu i van aconseguir atrapar el lladre fins que va arribar la policia, que després va comprovar que el delinqüent portava una pistola. Els Mossos d'Esquadra han informat que el succes es va produir dissabte cap a les 8 del vespre quan el propietari de l'estanc procedia a tancar l'establiment i el lladre el va empènyer i el va forçar a entrar novament a la botiga. Un vianant va ser testimoni del fet i va començar a cridar i a alertar sobre l'intent de robatori, moment en què el presumpte lladre va desistir de la seva intenció i va iniciar una fugida a peu. Dos homes que passaven pel carrer van perseguir el lladre corrent i van aconseguir atrapar-lo i retenir-lo fins que va arribar una patrulla de la policia catalana. En el posterior escorcoll, al lladre, els policies li van trobar al damunt una pistola amb carregador així com guants de color negre i un tapaboques. El detingut, de 43 anys, veí de la ciutat i nacionalitat espanyola, ja passat a disposició del jutge. Entrem ara ja en plana cultural, parlem de les guerrilles que s'organitzen des de la nau Ivanov i és que torna guerrilla 2014 a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui un altre cicle de guerrilla, tàctiques per a la microcultura, que organitza la nau Ivanov i trànsit projectes conjuntament, les guerrilles són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. Els diferents temes s'aborden des de l'experiència tant dels ponents com dels participants i es dona una gran importància al debat i al diàleg. En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim de 20 persones per tal de facilitar aquest diàleg i intercanvi proper. Al 2014 donem a la guerrilla un caire més de debat i aprenentatge. Cercan alternatives guerrilleres per seguir formant-nos, debatint sobre microcultura i fent networking. El nou calendari presenta un horari de tarda, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, tal com proposaven algunes valoracions dels participants. La primera data i tema previst és precisament avui. Es parlarà de storytelling amb Mario Inojos. Es tracta d'un espai de treball centrat en l'ús instrumental del digital storytelling com a eina per a la creació i l'apropament a la ciutadania. Un moment de reflexió sobre el valor de les històries, els relats i les formes narratives dins dels processos d'aprenentatge. Les properes sessions s'aniran publicant progressivament així com els resultats de cada sessió a guerrilla.microcultura.tumblr.com, on també trobareu la informació dels cicles anteriors. Recordeu que aquesta, aquesta informació, aquesta guerrilla, és doncs realitzada a 5 de la tarda a 8 del vespre a la Nau Ibanov. El preu per sessió són 10 euros i per més informació doncs, podeu adreçar-vos a formació.naoibanov.com I per últim, abans d'acabar aquest primer recorregut de notícies, parlem de la jornada de portes obertes que oferirà demà la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor. Demà dimecres, la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor, al carrer Augusto César Sandino 79, us ofereix una jornada de portes obertes. La programació per aquest dia és el següent. A partir de les 11 del matí hi haurà la visita de portes obertes amb la projecció del vídeo Residència Jo i visc, jo hi treballo i benvinguda dels residents. A les 12, visionat visionatge de vídeo sobre el model d'atenció centrada en la persona i pica-pica. I a la tarda, cap a dos quarts de cinc, van anar i va portes obertes amb actuacions dels residents. Per confirmar la vostra assistència, podeu adreçar-vos a Residència Assistida i Centre de Dia del Bon Pastor, Augusto César Sandino, 79, 9 al telèfon 93 360 24 12 o a rebentors arroba, grup, També hi ha la pàgina web que tenen ells, que és www.fundaciovellaterra.org.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 Quan no sé que tu hié sense morir I mai no Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja som aquí una altra vegada i tal com us hem informat abans i tal com us vam informar ahir, doncs aquest cap de setmana l'Ajuntament, i tal com us vam informar, doncs ha senyalitzat amb la placa Petit Paisatge de Barcelona a primer lloc, el Pilar d'Aigua de la Sagrera, també la premsa de vida de la Masia de Can Xandri, i el que tocaria ja parlar ara és de la primera pedra del barri del Congrés. Precisament tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres de la Coordinadora d'Entitats de Congrés Indians, el senyor Carles Pere Poc. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, aquest diumenge es va fer un acte commemoratiu important a l'hora de posar aquesta primera pedra del barri del Congrés, oi? Efectivament, tal com us he explicat abans, uh -huh. entre altres diguem eh, documents del petit paisatge de Barcelona, l'Ajuntament teni, tenia a veure de senyalitzar i posar una placa commemorativa uh -huh. de la primera pedra del barri del Congrés, que va ser precisament, el, si no recordo malament, el 31 de maig del 53. Uh -huh. És una pedra <coughs> perdó, que està posada a la paret d'un edifici, d'un dels gratacels que hi ha, Diguem, per uh -huh. hi hem crat els pedreros forma que la persona a la plaça bé. del Congrés, al costat d'una farmàcia que hi ha. Uh -huh. I eh, ha dignificat una mica, diguem, que la pedra no es pot trucar, perquè forma part, diguem, de l'edifici. <risos> eh, el que sí que s'ha fet és eh, posar un marc, diguem, de ser instruixable aquesta pedra i també a terra posar una placa d'aquest petit paisatge de Barcelona, en aquest sentit, que està concretament està al carrer Felip II, en el número 186, per a les persones que vulguin saber-ho i veure-ho físicament estar a la plaça del Congrés. Eh? I bé, tal com has dit abans, doncs, van aprofitar per fer aquests actes l'Ajuntament, i aquí el diumenge passat, el dia 16, a, les, a la una o al migdia, es va fer aquest petita homenatge a eh, la placa de la primera pedra de, de, que, que conforma, diguem, a l'inici de lo que són totes les vivendes del Congrés uh -huh. que, que es va fer tota aquesta, diguem, urbanització en l'any 53 I, i els posteriors, va començar el 53-54 i va acabar el 1967. Eh? Uh -huh. Molt bé. Doncs bueno. això, això és important, no?, perquè eh, doncs posar una placa reconeixent al barri de Congrés entre tots els barris que hi ha a Sant Andreu, doncs és un, una cosa doncs, que s'ha de commemorar, no?, també. Sí, vull dir, jo crec que és, és una cosa important, vull dir, perquè mm. la memòria històrica és la memòria històrica. Exacte. I, I és veritat, vull dir, molta gent desconeixia aquest fet i, mm. i crec que desconeix també aquest fet. També dius eh, que l'Ajuntament va fer, degut als actes, tot això són els actes dintre dels 60 anys, de la fundació del barri del Congrés Indians. Bueno, ara es diu Congrés Indians, abans era Congrés. Mm. Indians és un barri que, que hem, ens hem afegit al Congrés mm -hmm. i, i que també està bé, no? Perquè vull dir, anem tots junts cap a, una, diguem, cap a un futur. Mm -hmm. eh, doncs, tots els actes que s'han anat fent durant aquest any i que s'acabaran en principi el dia 14 de juny d'aquest any, es vol fer una mostra d'entitats, de mm -hmm. fa anys que no s'ha fet aquí al Congrés, havia fet altres aquí Sant Andreu, però al Congrés no s'ha fet mai, i està en marxa tot aquest. També hi haurà una sèrie de conferències que es faran el mes que bé mm -hmm. i es, es, es definirà exactament el lloc, les persones ja, ja estan, estan assignades. I es parlava de fer-ho o bé en el de barri o també eh, una, una en la sala de la parròquia, una sala que es diu La Peixena, aquí la parròquia, uh -huh. que hi ha també una sala adient per a fer tot això. Uh -huh. I és bonic que eh, es vagin fent coses. L'any passat es va fer, eh, com tu recordaràs, tot una exposició sí. dels 60 anys, no? Uh -huh. eh, I es va començar també el mes de 31 de gener l'any passat, del, del 2013, i s'han anat fent cosetes durant tot aquest any. Mhm. Uh -huh. eh? Jo crec que és important recordar les coses de, dels barris, vaja, amb una paraula. De fet, el barri del Congrés eh, no va néixer com a barri de Congrés, sinó com a barri de Congrés Eucarístic. Efectivament, uh -huh. sí, va ser una promoció que va fer conjuntament amb l'Església uh -huh. eh, com una cosa especial en aquest, en aquest, en aquest, en aquest sentit. Concretament, el, el bisbe Doctor Modrego eh, uh -huh. doncs va, va ser un dels promotors d'aquest barri que llavors s'estaven fent altres barris de Barcelona, però eren, diguem, de gestió pública o de gestió uh -huh. privada, no? I aquest barri el va fer, degut en doncs, l'any 52 que es va fer el Congrés Eucarístic de Barcelona, uh -huh. eh, es va decidir fer aquest barri degut a l'escassetat que hi havia també de vivendes en aquella època, no? Vull dir que, que, que es va fer en aquest sentit, no? A més a més, és un barri, tinc de uh -huh. dir que és un barri molt ben dissenyat, Uh -huh. conjuntament, vull dir que es va fer una urbanització de, tot, de tota la, de la plaça i de les placetes internes i demés, eh, diferent dels barris que es feien, sobretot en els, eh, en els exteriors, en els barris circunitans de Barcelona, uh -huh. que es feien grans blocs de pisos i no hi havia espai, no es deixaven ple, espai per places i demés. Eh, si us hi fixeu, aquí al barri del Congrés, indians, uh -huh. vull dir, eh, es va fer amb un disseny molt bonic i molt urbanístic que inclús eh, hi havia molta gent que està estudiant a, a, inclús a, a universitats d'arquitectes i aprenyadors mm. el, el diguem l'urbanització aquesta que es va fer aquí en, en, en els anys 50, imagineu-se <ríe> del tema, no? Que, que està molt ben feta. eh? De fet es van deixar els ascensors, per això, no van comptar amb els ascensors... Sí. Perquè... El, tema, el tema és que aquella època això de l'ascensor era un luxe mm. només ho tenien poques vivendes, vull dir Bueno, és que vivendes ben estants de Barcelona sí. tampoc en tenien d'ascensors, es van fer a posteriori. Les vivendes, diguem, molt, molt standing sí que ja en tenien i, i tu sabràs o has anat a sí. persones del barri de, de l'enxample de Barcelona que hi uns ascensors que són, que, que són quasi, quasi relíquies i són models, vull dir, es conserven molts d'ells, eh? Uh -huh perquè realment és així, però bueno, en aquella època això, vull dir, com que tot era gent jove, podia caminar i pujar escales, no? Mm. Sí, sí. <ríe> perquè això realment, sí. sí. <ríe> realment, això, si sí, joves, sí. Això mateix. Vull dir, home, és que és, tens que pensar que aquest barri de la Cudesa va formar per gent jove que van venir a viure mm. en aquest barri, no? Mm -hmm. Per descomptat que les famílies hi havia gent gran, també suposo alguna gent gran, però bueno, sí que se'ns van deixar i, bueno, s'han fet diverses campanyes que ho han fet a l'Ajuntament, eh, inclús Inclús tinc de dir que aquestes campanyes que ha fet l'Ajuntament ja fa temps i que encara donaven ajudes per fer aquesta despesa no?, de les mm. comunitats. I diré una cosa que vull dir, no sé si la tindria que dir, que moltes de les eh, vivendes que, que s'han fet, entre cometes es va tenir una mica, eh, diguem, el tema de les normes es va deixar una mica a part, perquè es va considerar més important una persona que vivia en un quart o un cinquè pis mm. pogués baixar, encara que fos assentada en una cadira, vull dir per dimensions de l'ascensor, eh? mm -hmm. eh, o que pogués pujar amb el carro de la compra ple, que no deixar les mides que els reglaments exigeixen eh, a l'hora de fer aquestes coses amb les vivendes noves. Eh? Mm -hmm. Tu dic perquè va ser una, una cosa important i dic, vull dir, si passegeu això perquè inclús, hi ha una, una vivenda que per, per les dimensions de les escales que no hi cabien, tot això es va fer per les dimensions de les escales que no hi cabien, es va fer un, exteri un, uh, perdó, un ascensor exterior mm. i, i, i funciona, vull dir, és exterior al bloc de pisos, vull dir, mm. perquè no es podia fer d'altra manera. i ja et que algunes dimensions aquestes van variar per poder los fer en els ulls de les escales que, que, que no donaven... Uh, els reglaments actuals que hi ha de, de les dimensions dels ascensors. Uh -huh. O sigui que es va fer un traje a mida, per dir-ho. De cosa. fet, si, si caracteritza alguna cosa al barri del Congrés és que primer tens el, el pati o l'entrada... I després hi ha ja tempss a l'edifici, aquest pati és el d'entrada és el que caracteritza una mica aquestes edificacions no? aquests habitatges.: Sí, perquè ja dir que la urbanització que es va fer eh, va, va, es va tenir en compte amb molts espais oberts que no s'havien mm. tingut a compte a altres zones que en aquella època que es havien fet molts pisos a l'extreradi per inicis. No? Mm -hmm. I es va fer en ja un, un sentit diguem, urbanístic molt important eh, tot el disseny aquest de, de, de la distribució les placetes, etc dels espais, perquè també els veïns poguessin disfrutar d'aquests espais oberts i que avui en dia doncs, l'Ajuntament els, els està cuidant molt bé. Uh -huh. Sempre hi ha algun gamberro que fan coses que no es tenen que fer, però uh -huh. això són coses inevitables ja, és, és, és, és, la vida és així. No? De fet, el carrer Cardenal Tedesquini de és un dels carrers, potser, amb el que cal anar més en compte a l'hora dentrar no? Bé, bueno, eh, hi ha varios llocs, vull dir, el, Card el Cardenal de Txini és un dels punts, diguem, entre cometes, negre, mm. que ha quedat en el barri, perquè eh, això ja ho hem reclamat diverses eh, vegades a l'Ajuntament. Mm. Eh, hi ha una masia que és a Can Ros, que, mm. que és una masia que està... Ah, això ho volia dir, també. Sí. També es va fer, eh, degut al tema dels 60 anys, es va fer un fulletó, que al final l'Ajuntament l'ha fet, uh -huh. explica els punts emblemàtics, no sé si el tens, però seria molt interessant que, uh -huh. que el miressis de proporcionar-te aquest folletó, dels sí. punts emblemàtics de tot el barri del Congrés, i explica uh -huh. doncs, el, canòdum, el que és el canòdrom, el que és l'església, qui ho va fer, etc. L'associació de veïns, bueno, tot el, tot el, diguem els punts i tal, perquè això es va fer durant la festa major de l'any passat d'aquí del barri del Congrés indians, uh -huh. Una, eh, diguem, uns passejos organitzats per la, Socio... Perdó, per la ja ho diré no la no Societat de Veïns per descomptat també hi va intervenir mm. però per, ja no em surt el nom Bé, per una de les entitats més antigues mm. que és eh, del barri que va, va tenir la feina diguem, de, de redactar aquest, aquest, aquest folletó bueno, que en aquest mm. moment era, era imprès en paper i que a més a més eh, va facilitar eh, jovent que té un grup de teatre eh, mm. per vestits eh, de l'època que els acompanyaven a les persones a fer el recorregut per aquest circuit molt, eh, diguem, dintre del barri, explicant-los eh, doncs, cada un dels elements que hi havia i que, hi ha, que ha sortit aquest fulletó de part, part de l'Ajuntament. Molt bé. D'acord. Doncs adéu, Carles, ja. estarem pendents d'aquesta celebració d'aquest 60è aniversari que val la pena de, que puguem sí. anar-hi i gaudir d'això. Eh? Esperem que sigui tot perfecte i ja et dic que ja esteu convidats el 14 de juny, si Déu vol, a aquesta mostra d'entitats que sortirà tot el barri i al carrer, juntament amb els comerciants, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. D'acord. Doncs ens retrobem per llavors. <ríe> que vagi ah, molt bé. adéu -siau. adéu, adéu, adéu. D'acord, doncs el que fem ara mateix una nova pausa perquè tot seguit el que volem parlar és de la guia de serveis d'economia social i solidària doncs d'aquí una estona. Fem una pausa i tornem. Per quants camins l'hem haurà de passar abans que ribviacelú? Quants març haurà de creuar un colomb blanc per dormir a la platja segur Quants queons més hauran de disparar? abans que, que per fi es quedin muros. Això, això, amic meu, no només no ho sap el vent, escolta que... la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar -me? Abans d'arribar a veure el cel Quantantes ors haurem de tenir? Per sentir com ploran anar res? Quantantes morts més ens caldran a mi més? Per saber, que ha massa gent Això, amic meu, només ho sap el, ben, el vent ben, Escolta la resposta dins del vent la ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això és un moment ho sap el Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica aquest matí al Palau de la Foronda, la Ronda de Sant Pau 43-45, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor també de Sant Andreu, el Raimon Blasi, a presentar la memòria 2013 de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Molt bon dia, Raimond. Mol bon dia. Com ha anat aquesta presentació de la memòria del 2013? Home, doncs, no, no ha anat del tot malament, no? Vaja, ha uh -huh. anat bé. I Molt Ja sabeu bé. que es amb la proximitat de la data del Dia Internacional del Consumidor, que és el 15 de març, uh -huh. i han tingut l'oportunitat de presentar, d'una banda, la tasca que desenvolupa l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, uh -huh. així com també eh, la informació relativa a la tasca que es desenvolupa des de la Junta Arbitral de Barcelona. Molt bé. De tota manera, sit'hem trucat no ésment per, per, per això, sinó per parlar de la guia de Serveis d'Economia Social i Solidària que fa ben poc doncs, que ha editat el, el districte. oi? Efectivament, una iniciativa que va sortir del Consell del Consell de, del Consell de Cooperació del Districte uh -huh. eh, i que doncs, vam tenir a haver de, de realitzar i que hem comptat amb aquest conjunt d'entitats que desenvolupen una tasca important important des de la vessant de l'economia solidària, que tenen la seva seu al, al conjunt del districte. Eh? Uh -huh. Perquè hem de dir que si per, per alguna cosa es caracteritza Sant Andreu és precisament per això, no? Per ser un, un districte que aglutina molts serveis d'economia social i solidària i potser ens de reconfortar per això, no? A veure, aquesta és una part important, és a dir, tenim un conjunt d'entitats eh, que uh -huh. realitzen aquesta tasca, a més a més la volem enfortir relacionant-ho a la vegada amb el que ja sabeu com és la la Fira d'Economia Solidària, que es desenvolupa al uh -huh. recinte de la Fabra i Cots, que hi hem sí. vist aquesta segona edició i amb els quals vam tenir la, la, la possibilitat de signar un conveni uh -huh. vinculant-hi un, bueno, un conjunt de departaments de l'Ajuntament de Barcelona, uh -huh. que per tant ho vam tomar molta il·lusió, i a més a més estudiant projectes i viabilitats en el sentit de poder ubicar vivers Uh, vivers d'empreses, de, vivers d'empreses titulars uh. a l'economia social i que també tinguin la seva seu al districte de Sant Andreu. Uh -huh. Perquè 27 espais, 27 empreses, no són poques les que hi ha al, al districte, no? De, Correcte. Treballen en Ara, aquest sentit. Efectivament, i més que són 27 serveis que es donen. No perquè hi ha alguna empresa, alguna entitat que repeteix, que repeteix no tant en el territori, però sí amb el servei que desenvolupen. Uh -huh. Però és important posar-ho en valor, ser uh -huh. conscients de que existeix eh, i en aquest sentit doncs, poder continuar des del distrit amb aquesta línia eh, de foment, amb aquestes noves línies d'intentar bueno, trobar eh, sortides amb aquest món, ja no laboral, però sí econòmic. Uh -huh. I en aquest sentit la Fundació Trini Jove doncs, té el seu lloc especial d'aquesta guia. Home, efectivament, Trini Jove és un referent, i ja no és un referent només a nivell del districte, no? És uh -huh. un referent a nivell de la ciutat i del, i del país. Dir, ja els avalen molts anys d'experiència, de, una llarga trajectòria, s'han uh -huh. sabut reformular, han sabut copsar quines eren les necessitats i s'han enfortit precisament a aquesta línia, i quan encara hi havia molta gent que no sabia ni què volia dir doncs economia solidària. Uh -huh. Perquè les empreses d'economia social si es caracteritzen per alguna cosa és per aquest projecte social que els, els dona una, una mica de força dins el que és el territori no? Efectivament eh? i a vegades sí perquè jo sóc el primer que, que realitzo aquestes confusions Uh -huh. s'han de saber distingir bé, eh? perquè a vegades parlem d'una cooperativa i una cooperativa, per exemple, no necessàriament està vinculada a aquesta economia social, uh -huh. eh? i per tant, s'han doncs, de saber distingir aquests elements que jo crec que tu de forma oportuna ara estaves apuntant o indicant, no?, és dir, aquesta xarxa, aquesta presència territorial, uh -huh. aquest volcar el propi benefici d'una forma directa, en primer lloc, amb els propis col·laboradors i participadors i després, perquè no dir-ho, també amb la tasca que es desenvolupa amb la, amb la seva pròpia activitat a mm. terceres persones. Clar, perquè d'alguna manera el que es fa és anteposar els interessos de, dels treballadors per sobre d'altres interessos que d'altres empreses doncs no farien, no? o farien d'una altra manera. Bé, bueno, a veure, jo també, eh, igual que et que no hem de fer la confusió, també hi ha moltes empreses és a dir, perquè a vegades ens dediquem a demonitzar-les que desenvolupen tasques socials importants que tenen una relació laboral eh, entre els treballadors, entre les direccions, entre la propietat, eh, que són excel·lents. Jo crec que també marquen un ítem al qual s'ha doncs, eh, d'anar a i cap a on hem d'anar no? Mm -hmm. Però, a més a més, en un moment amb el qual fruit doncs, de la crisi ens hem hagut de reformular i de replantejar moltes relacions, moltes dinàmiques, mm -hmm. i que també doncs, eh, hem d'entendre que a vegades allò del diner pel diner eh, no ens aporta res. Hem de veure quina mm -hmm. manera, de quina manera es reverteix de forma efectiva i eficient de cara al conjunt de la societat. Mm -hmm. Eh, seria treballar eh, per una economia diferent a la que està més o menys establerta i que coneix tothom. Bé, bueno, ja que parlàvem abans de consum, no? doncs potser mm. no seran consumistes, o sigui, són consumistes doncs, sabent-ho interrelacionar amb, la, amb les realitats i les necessitats de la, de, en cas, doncs, del barri o de la pròpia de la pròpia societat. Uh -huh. El que sí que sabem és que, almenys fins al 2015, aquesta Fira d'Economia Social i Solidària es continuarà realitzant a la Fabra i Covas, es continuarà realitzant a Sant Andreu. Sí. Efectivament, aquest, aquest és l'objectiu i ja ho dic, en paral·lel nosaltres estem treballant el poder posar en valor al crear vivers d'empreses de, d'economia social eh? uh -huh. en aquest sentit en l'entorn en del propi recinte i a més posant en valor una que també tenim en el, en el districte de Sant Andreu com és un poli industrial amb el qual doncs, podrien tenir cabuda i allotjar moltes d'aquestes iniciatives uh -huh. i per tant buscar una, una viabilitat i una sortida en el, en el propi polígon industrial. Crec que podem anar pel bon camí, eh? comptant amb aquesta col·laboració, conèixer l'experiència de la xarxa d'economia social, doncs també és important, que no deixa de ser l'entitat que està al darrere d'aquesta fida solidària. I a més, insisteixo, eh? el que vam ser capaços d'involucrar, ja no només una entitat, sinó involucrar un departament com és el d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, l'àrea de qualitat de vida, el propi, eh, la, la pròpia àrea de, de cultura així com al territori, en aquest cas el distit de Sant Andreu, doncs jo crec que ja trasllueix de la importància del valor que li estem donant, no només a la Fira, sinó tot aquest conjunt i aquesta activitat que es desenvolupa. Mm. I aquesta guia de serveis d'economia social i solidària, eh, què és el que podem destacar d'aquest llibre? A veure, aquí el que és important i el que et destacaré és que és una que té molta vida. Mm. És a dir, quan un imprimeix i amb els temps que corren ja sap que el, el, just al moment, ja no d'haver-ho imprès, sinó jo crec just abans, de, en el moment en què s'edita i es diu, vinga, ho tirem a màquines, i ja sap que queda obsolet. Mm. Eh, el que volem és que tingui, sigui interactiu, que tingui aquesta possibilitat també de consulta a través d'internet, eh, de, de la pàgina web, que és el que ens permetrà lògicament fer una actualització Eh, més immediata i poder fer les incorporacions. Això no treu que de forma puntual. Un cop a l'any podem fer una edició per tenir un suport en paper perquè, eh, malgrat tot, la gent també continua tenint aquella voluntat o aquell neguit de poder comptar amb alguna tangible. I aquesta guia, també, aquesta guia també és important que la puguem fer arribar a tots els andreuencs i andreuenques, no? Efectivament, i eh, per això comentava jo l'àmbit aquest també de la, la possibilitat poder-ho fer a través de, a través d'Internet. Mm -hmm. i en aquest sentit hem eh, tornar agraí si és que no ha havia fet prou al propi Consell de, de Cooperació que mm -hmm. va tenir aquesta pensada i va tenir i va comptar amb la, la col·laboració de tots els seus membres per fer-ho realitat. Molt bé, doncs uh, Raimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que en els propers dies es vagi desenvolupant aquesta guia de serveis d'economia solidària i que vagi arribant a tots els andrauencs i Andreuenques que facin un, un bon ús. Doncs moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, per aquesta difusió que també feu. D'acord, doncs moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs tal com parlàvem ara fa moment, el districte compta amb 27 espais que treballen en línia, és a dir, a través d'internet, en economia social i solidària. Els recursos que es disposa a Sant Andreu de, eh, doncs aquests, aquests serveis d'economia social i solidària són nou cooperatives, cinc empreses d'inserció, quatre de voluntariat, dos de rebost d'aliment i roba, Tres bancs del temps i quatre mercats d'intercanvi tot això és el que es va desenvolupant durant tot un any i això sí en el cas del de, cas de les empreses donc són les que realitzen eh, la seva funció social i solidària en el territori del districte. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i escoltem una mica de música i tornem tot seguit perquè volem anar ara cap al barri del Bon Pastor. Primer hem començat pel Congrés, després hem anat cap al districte de Sant Andreu i ara doncs ens toca tocar el Bon Pastor, a veure què és el que ens diuen. Doncs fem una pausa i tornem. Sobre te',ci de la gran mentira que alt un dia més als carretes oblidats. Els oblidats que es passe mitja vida nofrarantreuenes mars de la seua soledat. La soledat que llull des equilibris alss carrers sense que la vida que li han pres. Com que pres que es tocat sols a vora des pares per somiat, El cirque ha començat. El cirque ha començat. Sobre el teló del cirque la gran mentira que han alzat un día més a escarrer de silenciats. El silenciats que ingrecen les pizzeries del estat entre de este 11 la seva dignitat. La dignitat que esperen tres palazos del poder femor. cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs demà dimecres la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor tindrà una feta important donat a que es realitzarà la jornada de portes obertes i per aquest motiu doncs ens anem a conèixer una mica aquesta residència de la mà d'Alba Reventós. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns què és el que ens teniu preparats per demà, perquè val la pena que ens hi acostem, no? Demà, aquí al carrer Augusto César-Sandi, no? Ah, exacte. Doncs sí, la veritat és que som una residència molt nova, fa tres anys que va vàrem obrir, ah. i la idea és que demà eh, fem la primera jornada portes obertes, Uh -huh. uh, i volíem invitar tots aquells que volguessin, volguessin assistir uh -huh. ja que la nostra idea és donar a conèixer el centre, la comunitat, a tots aquells que tingui interès i curiositat de veure com funcionem. La visita la realitzaran els residents del propi centre on volen explicar com funcionen aquí per desmatificar una mica la imatge que molta gent té de les residències, no? Sí, perquè tothom té la idea de que l'últim lloc on va parar la seva vida és en una residència on estarà, bé, no sé si ben acollit o no, però bé, suposo un canal vostre cas sí. <ríe> sí però clar, de trobar molta gent gran doncs, que està esperant doncs, o, possiblement els seus últims dies no? Exacte, i precisament aquesta és la, la cosa que volem... que volem desmitificar i netejar una mica la imatge perquè nosaltres des que obrir igual que varios centres d'aquesta mateixa fundació Vellaterra, encara que sigui mm. pública la residència mm. és que estem treballant amb un model de... centrat en la personalitat Persona. I la idea és que tothom, els 120, les 120 persones que estan aquí dintre, eh, dintre de les seves possibilitats i de les nostres, mm. viuen i decideixen com volen viure, no? Mm -hmm. I creiem que és molt important eh, tot aquest canvi innovadors i tots aquest, uh, aquests passos que estem donant mm, assistencials i aquest canvi de model de com veure les persones grans de nou mm. no veure com persones que estan malaltes no només això, sinó segueixen sent persones que poden decidir, els que no poden decidir doncs les seves famílies no? mm -hmm. i com uh, els acompanyem amb això i com ells se senten acollits, acompanyats i agraïts i, mm. i contents de poder viure també aquest, aquesta altra etapa, no? Ho viuen com una com un últim pas sinó com un, una continuació de la seva vida no? uh -huh. perquè aquella gent que vulguis doncs, entrar dintre el que és la residència i del centre de Dia del bon pastor que és el, una persona gran que és el que pot trobar Una persona gran aquí ara mateix que pot trobar que el primer uh -huh. que li preguntem és uh, si realment vol o no uh, entrar a la residència a viure i uh -huh i encara que hi ha gent que no pot decidir, ens hem trobat a gent que realment sí que volia entrar i llavors es treballa de com volen fer-ho. Mm. I nosaltres intentem eh, adaptar eh, les, seves, eh, les seves formes de viure el mm. màxim que podem dintre d'aquesta comunitat, no? perquè al final això segueix sent una comunitat on hi ha normes de convivència mm. i formes de fer que entre tots acabem trobant eh, la, millor, la millor forma per perquè ells puguin tenir una qualitat de vida bona, no? Que se sentin ben acollits. Que se no? sentin manera. ben acollits, exacte. Oh. Que aquesta és la nostra intenció. Ja explicans per demà què és el que teniu preparat. Doncs mira, per demà tenim dos avents bastant importants. La veritat és que està la, la residència bastant excitada amb la venda de demà uh -huh. eh, i hi ha varios residents que han preparat vàries coses que volen compartir amb la gent que vingui, han uh -huh. escrits, com, com viuen aquí, com fotografies i la idea és a les 11 del matí estan uh -huh. tots invitats a a venir i començarem una visita guiada que la faran els mateixos residents on els ensenyaran els diferents espais de la residència. Uh -huh. Tenim un jardí, la sala de manualitats, la sala de gimnàsia, els explicaran què fan en cada sales i com passen els seus, els seus dies aquí. I uh -huh. després pujarem a les plantes i ensenyarem una mica com tenen les habitacions, les seves habitacions individuals, les coses que tenen ells, que han decidit portar el que no al menjador i els explicaran una mica. Després de tota uh -huh. aquesta visita, la idea és tornar a la sala de manualitats on hem preparat un, un vídeo de com treballem, com viuen ells i uh -huh. una, una mica de pica-pica. Molt bé. I després de la tarda, per anar a A la tarda, exacte. A la tarda, la festa és nostra, no? La festa exacte. és per celebrar... Sí. per celebrar el, nosaltres com, com estem portant jornada. tot això, sí. les jornades, i hi haurà unes actuacions que han preparat els mateixos, que, sí. gent que canta, gent que, fa, que dinamitza, i farem una mica de ball, música, i un altre cop berenar amb les famílies sí. i, els, i les persones que viuen aquí. I què espereu que vingui? Famíliars? Esperem que vingui tot aquell que estigui interessat per, per veure com, com funciona això. La veritat és que estem totalment oberts, volem, uh -huh. volem contactar amb la comunitat, volem contactar amb tots aquells que estiguin interessats a veure a veure'ns, a conèixer'ns, perquè nosaltres estem disposats, no? Uh -huh. I llavors la crida és a tot aquell realment que vulgui, tingui curiositat per veure com funciona, com no, aquest altre model assistencial, per veure, per veure una habitació d'una residència, uh -huh. per conèixer, tenir un contacte amb la gent gran... Uh, pues la, una crida a tots aquells esperem que vinguin tots aquells que siguin interessats realment uh. el que sí que és bo és aquesta bé, ànims que teniu dintre per a l'hora de treballar amb la gent gran no? la passió és el eh, més important la veritat uh -huh. és que l'equip que treballem aquí sense aquesta passió amb el moment en el què estem tan tan difícils amb aquesta crisi tan gran que ens afecta a tots uh -huh. sense la passió no no funcionaria no uh -huh. lavors uh -huh. és que el gust, el gust per per per dir amb qui treballem treballem amb persones no hem decidit eh, que volem treballar amb persones i uh -huh. i llavors eh, aquesta passió ens mou per seguir endavant amb el que tenim, adaptar-nos i passar les dificultats econòmiques el millor i els recursos que ens van retallant o no i tirant davant. no? Veure el mateix amb el que tenim com ho podem veure de moltes maneres, no? Pots veure el mateix en blanc i negre o amb colors. Exacte. I la nostra idea és intentar veure-ho amb molts colors, la veritat. <susurra> Molt bé, doncs ja que esteu tan satisfets, doncs... Uh... Recordem que demà, a partir de les 11 del matí, eh, la residència assistida i centre de dia del Bon Pastor, el carrer Augusto III, Sarsendino 7-9, doncs, tindreu la jornada de portes obertes i que tothom pot accedir per veure com funciona aquesta residència. Exacte, uh -huh. exacte. Molt bé, doncs, Alba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. I esperem, doncs, això, que demà sigui una jornada de portes oberta satisfactòria. Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de compartir-ho. Molt bé, doncs gràcies. Vinga, ens en una altra ocasió. Molt bé, que vagi bé. Que vagi Adéu, bé. bon dia. Molt bé, doncs, com sempre, el que fem ara mateix és anar-nos ja directament perquè coneixer la nostra habitual agenda. Doncs una agenda amb la qual comencem a, anant cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix treure's contes del barret. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dimecres a les 6 de la tarda i dins el sac de rondalles de lletra petita treure's contes del barret. Doncs l'autor del llibre, els dimarts el meu tiet i els extraterrestres explicarà aquest i altres contes que ens acostaran al món dels trastorns mentals. A càrrec de Didac Micaló, el lloc serà la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i hi ha forament lim limitat. Ara ens anem cap a la Fabra perquè aquest dijous serà un dijous especial, ja que us acostaran la poesia. La delegació de Sant Andreu del Consorci de Normalització Lingüística us convida l'espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats. Doncs el que us proposen és anar allà a llegir un poema que hagis escrit i que vulguis compartir o portar un poema breu que t'agradi o venir a descobrir la Fabra i Coats més literària. L'activitat es durà a terme, tal com hem dit, aquest dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest dijous i divendres es celebra el Dia Mundial de la Poesia i si vols conèixer la fàbrica per dins, inscriu-te a una de les visites guiades que ens oferiren els amics de la Fabra i Coats. Per més informació doncs, podeu adreçar-vos al CNL, que vol dir Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona, que es troba a la delegació de Sant Andreu al carrer Residència número 15. El telèfon és el 932 740 356 o podeu anar directament al blog Connectats a Sant Andreu. Més activitats a comentar-vos, doncs ens anem cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una tertúlia sobre Tintin. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre, número 24, us oferirà aquest dijous a les 7 mitja de la tarda la taula rodona, al futur de Tintin, noves aventures? És una altra de les activitats paral·leles de la mostra Tintinaires de Catalunya, que aquests dies podeu veure si us acosteu al Centre Cultural Can Fabra, i que compta amb la participació dels Tintinaires Víctor Niuvó, Joan Truís, Jessin Guillem i David Xifort, un acte moderat per Pau Vinyes, amb qui parlarem, doncs, no sé si demà o demà passat, però segurament doncs aquesta setmana tindrem l'oportunitat de parlar-vos d'aquesta taula rodona, el futur de Tintin, noves aventures. També la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, us convida als joves autors de còmics a exposar la vostra obra. L'espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la, de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra al carrer del Segre número 24 vol promoure dibuixants i guionistes novells. Si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball doncs no t'ho pensis més, presenta la teva proposta. Posa't en contacte amb l'equip de còmic de la Biblioteca b.barcelona.ii.org diva.cat Més coses a comentar-vos en aquesta agenda, de Unidor a les coses que encara tenim per comentar-vos. Parlem de la xerrada Dones i Ciència que es realitza al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. Al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer de Martí Molins, número 29, us oferirà aquest dijous a les 7 de la tarda la xerrada Dones i Ciència. Es tracta d'una visió general sobre el recorregut i l'estat actual de les dones al món de la ciència, a càrrec de Virgínia Míguez, que és genetista. Tornem a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, perquè us ofereix una xerrada sobre l'estalvi de l'electricitat. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, el carrer de Galícia, número 16, us oferirà aquest dijous a les 6 i mitja de la tarda, una xerrada sobre l'electricitat a règim, idees per estalviar. Doncs si vols reduir el teu consum elèctric, estalviar diners i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, vine al taller d'idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric de casa. A càrrec de la fàbrica del sol, el lloc serà la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i cal inscripció prèvia i amb aforament li limitat. Doncs fa uns dies, de fet farà una setmana ja gairebé, Parlàvem amb el Toni Soler d'aquesta exposició que s'està duent a terme a Sant Andreu i és que al Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició 1714, l'aposta catalana. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer, carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us oferirà fins aquest dissabte l'exposició 1714, l'aposta catalana. Per tal de fer arribar al tricentenari al conjunt de la ciutat, l'Institut de Cultura organitza aquesta exposició i de petit format que ara podem veure a Sant Andreu. Es tracta de redescobrir i entendre la dimensió dels fets de 1714. Una suggeridora instal·lació que inclou audiovisuals i elements gràfics d'última generació, ens permetrà conèixer els motius que van desencadenar la Guerra de Successió, el setge de Barcelona, la derrota de l'11 de setembre i la dolorosa repressió consegüent. Des de l'època medieval, Sant Andreu de Palomar era una comunitat rural sota jurisdicció del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona. En el cens del 1716, puntava amb uns 600 habitants. La seva població es distribuïa de manera dispersa per un extens territori entre el nucli principal, al voltant de la parròquia de Sant Andreu un altre de secundari proper a l'església de Santa Eulàlia de Vilapiscina i nombroses masies disseminades. Doncs anem a conèixer d'altres informacions. Parlem ara del sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella al qual doncs, encara podeu accedir-hi. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania... Posa, o del districte de Sant Andreu, posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir als sortets de 40 parcel·les a l'hora de la Trinitat Vella. Doncs atenció, perquè les inscripcions encara sou a temps de fer-les. Es poden fer fins al 31 de març. Els interessats seran residents al districte, han de tenir 65 o més anys i capacitat per al treball agrícola. Més coses a comentar-vos. De fet, ara ens queda un minut o poca, poca cosa més d'un minut, no? Una mica així. D'acord. Doncs parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us acosta al GLAA. que és el GLAA? Doncs el grup de lectura activa. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us acosta al GLAA, grup de lectura activa. Més coses. la campanya En aquest moments està duent a terme una campanya veïnal per recuperar la història de les masies de Sant Andreu de Paloma.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 I nosaltres doncs que ja ho hem de deixar aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel, a la seva llitra, a la Meritxell Blasco i ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.